Таке бач траплялося А в Америці мав за пивохіна, за Заприємного супутника Він власне від мене не відходив Усюди нас поселяли в одному номері Обідали ми за одним столом Разом блукали нічними вулицями Нью-Йорка Через нього я не привіз призначену Для спілки художників України Фотоплівку, яку вручив мені Американський художник українського походження Габода На цій плівці було знято Графіку Вашингтонської національної галереї Уявляю, скільки зусиль грошей витратив Габода, готуючи цей дар для України. До Національної галереї нікого не пускали з фотоапаратом. Мабуть, довго морочилися в КДБ, вишукуючи серед художньої графіки зашифровані шпигунські таємниці. Уявляю також, що написав про мене в доповідній записці за Пивохін, коли навіть через 13 років райкомівці пояснювали мої збочення з партійного курсу поїздкою до США. По-друге, Мої романи «Вітер в обличчя» і остання шабля» були відомі райкомівцям. Говорили вони навіть читай робітничий клас, отже мене слід рятувати від ворожих впливів». Випущені партапаратники, з яких ніхто й години не стояв за верстатом, крутили на язику робітничий клас, як богомольний ханжа крутить ім'я Бога. Звичайно, я це знав і раніше, але раніше це чомусь мене так не дратувало. Може тому, що я тепер відчував, вони й мене хочуть тягнути в оце низьке і низьце святенництво. Варто мені було тільки визнати свої помилки, та якось там хоч крізь зуби покаятись, і все для мене завершилося б лише суворою доганою, не більше. Видавництва знову приймали би від мене рукописи, ми з Рейсою вивершили б затишний будиночок у хуторці Мриги. Чого ж ще треба? А треба було доволі простої речі – життя без брехні. Самозрозуміло, що я не виявив жодних ознак покаяння, отже і рішення було відповідне. Виключити. Ми вийшли з райкому разом із Миколою Рудем, який представляв мою справу від імені парткому спілки письменників. Ну, навіщо ви так, Микола Даниловичу, пригнічено запитав Рудь. Це ж відомо навіть піонерам. Взялися виховувати, кайся, інакше від тебе не відчепляться. Заклюють. Рудь і сам був Миколою Даниловичем. Ми інколи жартували з цього приводу. Аби трохи підбадьорити і себе, і колегу, я жартома наголосив на нашій однойменності. «Від Миколи Даниловича чую, але каєтеся не буду. Ні в чому мені каєтеся. Вони ж вас знищать. Бог не видасть, свиня не з'їсть». Проте, як розглядалася моя справа на бюро Київського міському, я вже детально розповів на сторінках економічних монологів. Але там я не згадав про попереднє слідство в моїй справі. Воно, власне, нічим не різнилося від того слідства, яке провадили працівники КДБ після мого арешту. Бо навіть виглядало жорстокіше, принаймні в мене слідчого триматися і розмовляти. Це і зрозуміло. Слідство в моїй партійній справі було доручено чекістові у відставці, отже чекістові сталінського гарту. І тримався він зі мною так само, як звик триматися з ворогами народу. Тільки й того, що не вдавався до катувань, яких тоді застосовували на допитах. «Ви до війни служили в дивізії імені Дзержинського, так?» «Так», – відповів я. «Хіба ви мали причетність до охорони Сталіна?» І Він вимовляв ці слова ревниво, здавалося ось ось учепиться пальцями в мою горлянку. Десь я сказав, що мав стосунок до охорони Сталіна, і йому це стало відомо. Коли Сталін збирався їхати на дачу, нас підіймали по тривозі, ми охороняли шосе». «Брав участь у патрульній службі довкола дачі Сталіна, я служив у кавп-полку». «Знаю, але це зовсім не те», – він не говорив, а кричав, і кричав з непідробною люттю. «Ви не мали права так заявляти? Кремлівський батальйон?» «Він також належав до нашої дивізії, та й вся дивізія вважалася урядовою». «Я вже розумів, що цей відставний чекіст дуже хоче спіймати мене на самозванстві». З внутрішньою посмішкою вів далі – але я не претендую на близьку участь в охороні Сталіна і взагалі не вважаю ці роки найважливішими у моєму житті. Пишатися тут нічим. Це його вкрай розлютило. Він, мабуть, забув, що біля мене поки що не було охорони. Я мав право покинути його і піти геть. Але я змів утриматися. З особливою прискіпливістю слідчий допитував мене про Новопетерговське політичне училище. Назвіть прізвище начальника училища. «Полковий комісар... Але, даруйте, прізвище вже не пригадую. Цього не може бути. Минуло понад 30 років. Я перебував у училищі лише півтора місяці. Німці підійшли до Новопетергофа. Всі ми пішли в окопи».